Les cerveses comercials que es venen al nostre país compten des de fa pocs dies amb un nou producte, un producte que ha tret la cervesera Damm. Es tracta de la cervesa Estrella Damm apta per a celíacs. De fet, no és novetat que hi hagi cervesa per a celíacs. En aquest cas, el que és novetat és que una gran marca, com és DAM aposti per a treure un producte especial per a persones que pateixen la malaltia celíaca i al mateix temps ho faci a un preu assequible que, de fet, ja és important, han donat que els productes per a persones afectades d'aquesta malaltia acostumen a ser molt cars. Es va presentar fa pocs dies aquest producte i a la presentació hi va assistir la senyora Matilde Torralba, que és la presidenta de l'Associació de Celiacs de Catalunya. Senyora Torralba, bon dia. Hola, bon dia. Suposo que vostès, des de l'associació, contents, contentes de comptar amb aquest nou producte de l'empresa d'AMP. La veritat és que sí, eh? perquè ens trobem que encara avui en dia hi ha molta manca d'informació i de compromís per part de les empreses. I el fet de que una empresa com aquesta doncs, eh, disposi a treure una línia desitjada i esperada per als celíacs, perquè tal com vostè comentava al fer la presentació, hi ha algunes cerveses al mercat però no amb els productes normals de la cervesa i evidentment doncs, no tenen la mateixa paladabilitat i també per una altra banda pensar que és clar com que degut a cara ja es busquen els celíacs, ens trobem amb que hi ha un nombre molt alt de celíacs adults. de fet, nosaltres tenim a l'associació una mitjana de 90 en altes al mes i gairebé el 70% són celíacs adults et trobes en què et pregunta, bueno, i què puc prendre quan surto, no? I, i quan els deies, bueno, sí, hi existeix això, però a quins preus desorbitats surto una mica cara a la nit, o sigui que realment, com li deia, és d'agrair. Una de cada 100 persones, de cada 100 espanyols pateix aquesta malaltia. De fet, la celiàquia és una al·lèrgia al gluten de diversos cereals, de quatre cereals i un d'ells és la cibada, que és el cereal bàsic per fer la cervesa. Com s'han fet, senyora Torralba, la gent d'Adam per poder fer aquesta cervesa? <laughs> una cosa que els hauria de preguntar amb ells i de fet amb el científic el doctor Enrique Méndez un científic del CSIC de Madrid que són els que porten crec que són 3 anys treballant amb aquesta línia uh, sobretot sobretot uh, sapigueu què és, el que fan, com ho fan i, bueno, la fórmula els hi deixem per ells però és ben segur que quan un es proposa quelcom eh, amb bona voluntat i predisposició s'aconsegueix i en aquest cas el col·lectiu de celíacs ho agreeix. Mm -hmm. En aquest cas el que és molt important, vos ho dèieu en la primera resposta i és que una gran marca com Damm aposta per fer un producte adreçat a la gent que pateix malaltia celíaca però també l'administració a través del CSIC hi dona suport. Suposo que les, les aliances estratègiques produeixen això, eh, bons productes adequats per a una població que en té necessitat. Sí, evidentment, però en aquest cas el CSIC el que fa és controlar, que ja és molt important, perquè precisament la persona responsable d'aquest departament és la que ha dissenyat el mètode que avui en dia té adoptat l'AOEX la Ai, perdó, ho hagués fet l'Associació Europea d'Associacions de Celíacs, nosaltres ho apuiem, però eh, el Còdix Alimentari és per considerar que és el, qui, els límits que poden tindre els productes actes per a celíacs. Llavors, a casa nostra podríem dir que l'administració, la que s'ha implicat és l'Agència Catalana del Consum amb el, el, el, per la qual ells el que sí estan fent és un, entendre un compromís per part de les empreses perquè identifiquin els productes, perquè tal com aquesta cervesa, vostè segurament que ja haurà pogut veure que està identificada ja amb un símbol, amb una barra creuada i doncs posa que és apta per celíacs, etc, si tots els fabricants en el seu etiquetatges clarifiquessin, i que fos veritat, evidentment, perquè si no malament, doncs eh, que a tal i qual producte es pot eh, prendre, el poden prendre els celíacs, el que vas a la compra seria més igualat al que és el que vas a la compra d'una persona normal. Uh -huh. En una entrevista anterior amb vostè mateixa, senyora Torralba, ens comentàveu uh -huh. que hi ha una normativa europea que, a més a més, es volia adoptar aquí a Catalunya. Eh, crec que s'ha adoptat que obliga a les grans marques, no sé si obliga o vaja, aconsella a sí. les grans marques que produeixin productes lliures de gluten i que, a més a més, ho indiquin. Eh, N'hi ha algunes que ho fan, per exemple, ara sense voler fer propaganda, però Mercadona no ho fa, ho està fent que reforen alguns productes, ho fa capravo o d'altres supermercats. Ho eh, està... per exemple, Bonpreu, preu, és una empresa catalana, perquè això sí. ha sortit, doncs, aquest pacte que entre Generalitat i Empreses doncs, està fet majoritàriament amb empreses catalanes, tot i que alguna de les que no són eh, catalanes doncs, també hi formen part. Però això el que vostè es refereix és una directiva europea d'obligatori compliment. Però el que obliga, i que de fet des del 25 de novembre de l'any 2005 doncs ja s'ha de complir, és que si algú posa gluten a banda d'altres alergents, eh, ho ha de declarar. Però és clar, ens trobem amb el problema concret dels celíacs, que d'alguna cosa és caliposi i una altra cosa que es pugui contaminar i aquesta és també un gran problema que tenim els celíacs. Pot ser que no se li hagi posat, però que degut a que en la seva cadena d'alimentació prèviament hi hagi passat tal com que fos amb blat o amb algun altre dels cereals, el producte que bé a continuació posem una farina d'arròs o una farina de blat de moro, que de normal són altres pels celíacs, doncs en aquest cas, en aquest cas deixés de ser apte. Llavors, doncs el fabricant necessitem que t'ho asseguri i si per qualsevol cosa no pot assegurar-ho que ho digui, en realitat el que volem és això, si té gluten digue-ho però si no en té també perquè així doncs ja serà molt més fàcil la compra del seguiment i molt, molt més barat perquè una dieta sense gluten un, algú que té un familiar amb aquest problema doncs val entre 10 a vegades eh, més que una normal Uh -huh. i, i això es multiplica perquè en algunes famílies hi han dos, inclús cinc celíacs, doncs imagini-ho vostè. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Uh, senyora Torralba, uh, uh -huh. ahir prenia possessió el nou govern, bé, aquests dies uh, hauran de fer-ho també els consellers, jo no sé pas si des de la seva associació uh, fan algun prec especial uh, o alguna demanda especial que esperen que aquest govern que ha dit que vol afavorir les persones, doncs afavoreixi també els, els celíacs. Uh, algun prec especial per al nou govern? Un prec molt, molt especial, perquè a més li haig de dir, i uh, això... Potser encara que soni crítica realment, doncs, uh, ui, ui, uh, no fa massa, no, el mes de maig hem estar a Madrid uh, visitant a tots els diputats eh, per intentar que en la, llei, en la reforma de l'IRPF s'apliqués doncs, un descompte per a les persones celíacs de 1.500 euros, que és el que estimem que un celíac gasta de més en, el, en la seva dieta per any. Eh? I justament el partit del govern, que en aquest moment doncs, també està amb el tripartit aquí a casa nostra, doncs van ser els únics que podríem dir que no ho van apujar. Amb el qual jo els hi faria un prec molt, encara, molt entusiasta de dir, escolti'm, sàpiguen, els celíacs existeixen i els celíacs tenen unes necessitats que no se'ls han de cobrir totes ells, perquè l'únic medicament del celíac és la dieta sense gluten. I si un celíac no es pot permetre el luxe, diguem-ho així, encara que sigui entre cometes, de fer una dieta sense gluten, els llits dels hospitals estaran plens de celíacs que no poden fer la dieta, i aleshores sí que haurà de fer-se càrrec l'administració. Per tant, tant uh, uh, uh, sigui <respondent>. a sanitat, sigui uh, a totes les conselleries, educació també és molt important perquè encara ens trobem amb escoles que no volen fer la dieta als celíacs, doncs sí sì que tinguin en compte que hi ha celíacs. Molt bé, doncs esperem que sigui així, senyora Torralba, gràcies per acompanyar-nos i I, a i, també. i esperem que faci un brindis amb, amb cervesa Dam, si no l'han fet ja. Ni prec la paraula. I baix, que digo, com a mínim la gent de Dam que té baix un gust molt semblant i que baix a tant de bo. No confirmar. Molt bé, li puc confirmar. Molt bé doncs senyora Torralba, moltes gràcies de saludar-re de parlar Adéu amb vostè. Fiau, bon dia. I estarem en contacte. Adéu, si.